Go Radio oh! I'll give you Čaute, čaute, dnešná relácia špeciálna, predkoncertová hlavne sobotná To je upozornenie pre tých, ktorí po včerajšku nevedia, aký je dnes deň Dnes máme pre vás pripravenú reláciu, bohatú na hostiščie Jedná sa o dve tvrdé kapely Edmund Wells z Lázne Bero, Belo, Belohrad A Durmandol z Novej Páky ktoré prišli nielen k nám do Radia Bunker, ale predovšetkým na dnešný koncert s názvom Under the, Under the Sea, ťažko sa mi rozpráva s tým strojčekom, <laughs> Under the Sea, jednotka, ktorý odohrajú spoločné s Mind Gap, alternatív rokovou kapelou z Bratislavy a tento koncert začína o, po 9. Vártklube. Toto podujatie zorganizovali členovia kapely Fish Art Collection, ktorých sme u nás hostili v marci 2014. Sú tu aj s nami. Nakolko kapely po ešte hrajú, skrátime dnešnú reláciu na dva hovorené stupy a dva hrané stupy. Ak by ste mali nejaké otázky na kapely, tak nech sa páči na facebookovej stránke Rádia Bunker. Pokojne napíšte, čo vás zaujíma. A ja už konečne vítam u nás Edmond Wells. Čaote, chalani. Bro, čau. Čau. Čau. Mali. Z Lázne Belohrad, ako <laughs> som z... <laughs> Hrajú garáž a Crossover. Uh, konkrétne je tu Jiži Franc mladší, ktorý spieva a hrá Ahoj. na gitare, Jiži Franc starší, ktorý hrá na bicích, Ahoj. Jan Krejčíř Čau. <t> a Libor Novák basová gitara. Ahoj. A teraz Durmandos ktorý, no pardon, post hardcore a, a progresiu hrajú chlapci. A je to hinek Dvořáček, Žev. Áno, áno, je to tam to Žev správne, to som ja. Ano. Jaroslav Homolka, Basa. Ahoj. Lukáš Erban, Bici. Čau, čau. Pavel Ježe Kytara. Ahoj, čau. A Lukáš Kolek, a je Kytár. Kytar, ne? Kytar, čau. <laughs> Kytara. Dobre, takže prvá otázka, aká bola cesta, ako sa vám u nás páči? Tak je to tady je moc pekný, samozrejme. <laughs> A cestu měli Edmondi asi lepší než my, my jsme si jeli z dálnice, zbytečně, že jo Jardo? <laughs> a <bych> nakonec taky, <laughs> kluci už se ubytovávali no, jste... a my jsme no, ještě je, tady blouděli v centru, je, v ale jinak v pohodě. Plynulo to docela. Abych trošku zabrusil ještě krán, kdy jsme byli domluvní, že se v 9 se jdem a o jsme kolbu děli. Kytarista Lukáš Kolek, ano. Trošku přebral, trošku se sím dál. Nechtělo se mu jít. Zastávam. Preto sme mu skrátili gitaru na kytáru. Aj, Aj za to. Dobre. Ako sme spomínali večer o pol deviatej, obe kapely hrajú z Bratislavskou kapelu Mind Gap v Artklube. Prvá otázka je teda samozrejme nasmerovaná práve ku tomuto koncertu. A ja vám, by ma zaujímalo, ako vzniklo toto prepojenie vlastne týchto kapiel. Že jako to celé vzniklo, ten koncert, kým jste byli oslovení a všetky tyto věci, které byste porozprávali. To vzniklo tak, že my jsme společně s Durmanem jeli turné někdy letos to bylo? Hodně? Na jaře. Na Ano, na jaře <laughs> no, a na dvou ročních z těch koncertech byly i Fisher Collection, který nám slíbili, že nás za to vezmou na Slovensku. <laughs> a proto jsme i tady. A proto jsme tady. To, Takže to krání, tady zařídili může. kluci z Fish Art. A to děkujeme. A to děkujeme. Děkujem. Je, děkujem. je, je to také propojení. Tak. Tak dík. To je paráda, no? spomínali ste spolu, že ste mali to turné, hrali ste aj predtým niekedy spolu, alebo ako ste sa zoznámili, tak to ako dve kapelky, tiež by ste mohli aj o tomto porozprávať. No tak vlastne Romana znám ja, e, přes z mýho bývalýho spoluhráče, že sme spolu kapelu, a tak vlastne sme sa takhle dohodli, že sme sa potkali jednou a bavili sme sa vo hraní spoločným a som řekl, že jo, že dňáme s Edmondem a turné, že to kde môžeme propojiť, t Pak jsme právě Kuky vzali jakoby, na křest, Vy jsme měli i dvojitý křest našich i No jsme hráli... No, vlastně, víte to mě. Já si pamatuju, pamatuji, jsem jestli vás to A takže jsme hráli, u nás v Čechách, o, o, jsme hráli ve Vrchlabí na křestu, kde byl vlastně i Holotropic, jo, tenkrát se nám moc líbili. Vás, to byla slušná, hrozně kapela. A pak jsme ještě měli kluky tam u tebe, no v tom Rychnově nad Kněžnou, mm, v špivovaře tam někde, výborná akce. Myslím si, že oni to nečekal. Tam mm. se nejedno lidi a všichni tři kapely skladili. Jako docela a plus na to, že to, to rozjížděla grančová kapela. To jsem a se tak, to je prostě prostředí. Jo. A pak tam nabihli vlastně šišártí, úplně vole, byl někde jinde ve tvrdosti, mo a tam se to, to, to, to, to, to, to proste roztočilo a už to nekleslo. nakleslo, takže jako si myslím, že kluci si to v Čechách docela jako užili a sme rádi, že nás vzali ako sem. Tak uvidíme, jak se to tady roztáčí. Nakoľko no, na obe kapely majú nábenzón, veľmi zaujímavý vyplnenú časť bio a histórie. Poprosím vás, kručne predstaviť kapely. Porozprávajte poslucháčom rady a bunker, ako ste sa dali dokopy a čo ste v rámci kapely preskakali do dnešného dňa. Tětku, řekni něco. No, no, no. jsme ještě hrát ten ping-pongu, ne? A by bylo sazený Ale <laughs> stůlu. A jako na mě se vůbec nemůžete ptát, že já si to vůbec nepamatuju. Ty z ty práčky jde vzala. No. Já myslím, že vy jste měli nějakou kapelu společně. No. Ne, je pravda, my jsme měli s Basákem takovou kapelu, o které bych vůbec asi ani nemluvil. A do, do té jsme potom přivzali, přibrali tadyhle jako dva tyhle ty mladé a... my jsme ji rozebrali za vnouců. Oni vlastně úplně, tu kapelu úplně rozložili, takže vy, vyházeli takový ty plevy a zůstali jsme tam jako jenom já. Ty, <laughs> <laughs> Libor nabasu, basu, takový starší pán a, no, no, no. a ty kluci. Ne? Dobrý to je asi, dobrý. jo. No. Je to vlastně rodilný no, podnik, jste víc takové. Vlastně jste. Já jsem si teďka zpomnočil, že my teda Romana známe, ty ho znáš jako někde... Přes Matěj Čechanelýho, no. A my, my ho známe od nás přímo, jako ze studia, kde u nás no. natáčel toho... No, no. toho... Máckolý rozprávač. To zase bychom já neviděl. Já nevím, jestli bych to poslouchali <laughs> nějaký děti jako... Ale asi snad, jo. Bluvídek. No, no? Český tak. Já jsem Roman dubloval slovenskou verzi, která se slovenskou možskou oprávač. To je takové jako vymývárna mozku u malejch dětí. Vlastně udělím dobrý tromu z Vunda, bude mít ráda z Vunda postouká. No a tak řídíte, co ví o Durmanech, kluci. Já jsem přišel jako poslední do této kapely. Ne, já jsem přišel jako poslední. Jo, ty jsi asi přišel jako poslední. Zapomněl jsem úplně vlastně. A tak to rozhlas ne vytřeji, že jo? Tak já nevím, v podstatě jsme začínali Ve třech bylo to ten takový obyčejný prskání ve zkušebně. Chtěli jste rád v tom, co takový, no, že? No vlastně muse a takovéhle věci, pak jsme zjistili, že to absolutně nefunguje, že jako na to nemáme. Tak jsme si potom jako řekli, že jestli chcem založit kapelu, tak k sobě potřebujeme nějakého hudebníka. Že jo. Tak jsem zlali tady Lukáše, to v podstatě... No ale tě předtím, to... před předtím jsme vystřídali asi... Pět basáků, skrýčou uh, jsme vlastně taky to, koukus pak jsme zjistili, že hraje na hovno. <laughs> no o, taky bylo tak, že k nám přišel nějaký basák a, a první to začalo, jak jsme ladění, čo? tak vy jste řekli, jak, jak jsme ladění a oni řekli, no tak to ne ty vole, to prostě zbalo komba vodešel zase, tak takhle jsme vystřílali čtyři basáky. Teď pokračujeme, vyzárek. No, pak, pak se měly problémy se zkušebná, že, že, že nás, že nás furt honili policajti, tyjo. furt tam házali šišky do oken a nakonec jsme se tady usídlili u Lukyho v podstatě. To byla <laughs> specialita, specialita, no. vždycky to končilo tím, že vždycky naše zkušebná končila policajtama. Tyjo. Tak jsme se vždycky pak zase někam přesídli, tam jsme si to půl hodiny, teda půl roku budu, budovali a, a zase to skončilo tím, že nás v vykopali jako policajti. A nakonec jsme se tady usídlili no, u Lukyho. No najemníci, najemníci, prostě to je zlo Malčili, to pak to jsme se takýli u domluvili v podstatě první akci. A v podstatě, jsme, a v podstatě ještě vlastně líka. Lukáš náš nejlepší člen, který mě na všechno <laughs> a nejdí, tak s náma hrál rok. Na basu nejdřív, jsme zjistili, že je fakt dobré a nahráli to EP na basu. Hrát sám, no. A pak jsme ho šoukli na kytaru. On no. no to byl takový paradox, že v naší kapele nejlepší kytarista hrál na basu. No. Tak. Je to tak no, ta, ta satriány podoba tam trošku jako je. Že? Jo, Musel si zzít ty brajly, no. Takže my jsme se tak by splácali postupně, splácali, letali, postupně dohromady. Mm. Já jsem přišel z kapely teda se rozpadla právě s tím Matějem Čechanovým a takhle jsme se prostě. A už dva roky no vlastně. Jezik, jak se jmenovala? Kellerpanda, ano, no, řeknu to. No. Zaznělo to. A vlastně dva roky, dva roky jsme vlastně, jako Jarda si vystřídila Pavla, ale postě dva roky, ten Durmando jakoby je, se dá říct jako napevno. Takhle, že koncertujeme v září vlastně před lety, byl ten první koncert nějak, nebo možná srpem 13, byl první koncert, no. Trochu složitější, že jo? No, no to pak se píše tak jako. No. <laughs> Takže takhle. Držíte se od vzniku, jako kapely, toho jistého štýlu hudobného, alebo tam byly nějaké tak výraznejšie změny albo koliseně v mm, Myslím si, že se snažíme, ať nám to asi úplně extra nejde, ale snažíme se to tlačit k té progresivitě trošku, jako, jo, že už nesnažíme se hrát tak přímočaře, ale snažíme se to malinko, malinko prostě kombinovat takovou tou matematikou, no. takže do jaké míry se nám to daří, to je na těch lidech, co nás asi poslouchají, ale jo, snažíme, snažíme se prostě trošku jakoby hrát za hlouba nějc, se asi dá říct. My taky. <laughs> My taky, druhý. No. <laughs> Dobre, ja sa ešte vrátim k tomu Benzónu, tam Durman Doll má v bio jedno slovo, jime. Edmond Wells, to má naopak rozdelené do štyroch blokov, All Theory No Action, Are You Entertained, Razors a Burning Daylight. To sú Mô... názvy písni na druhém epičku. Ale ono je to tam aj tak potom akože rozpísané niečo. To je tomu. ve skracení ich význam. Aha, takže to nejzastupova fraerina. Jakoméra. <rý> <Ďakujem, rý> Dobra, takže toto no, som to stalo, trošku že možno aj poslucháčom, ktorí si to tam kliknú a nebudú z toho takto zorientovaní, takže to ste povedali a vy to ýme. Počkej, takhle tak na to, že co myslíš? Tam, jak jaký tam je jíme? Vy to máte bio, biohistorie, co říkáme, tak obecně se nemá, ale tam tam jenom jakože jíme, nemyslíš se to napsal ty? No jsem tam já napsal asi excel Pavelko <laughs> koum, Ano, Pavle, děkujeme. No, A zdravíme tě, říkám no, to. Jo, no, no, no, já jsem se ale čudoval, že nejíte jako. Jo, jo. si to změnili zpět, to že jako že to statut jíme. Jo. Genera jo ale jedia. to náhrů parafráze na satira regula, kde je napsáno spíme. To jsem napsal já, jakože že spíme, no? Ale to možná byl fakt ten Pavel, no, exčlen no? prostě. Napsal tam jíme. Ano, jíme, no. A i pijeme. Někdy možná i pijeme jako třeba včera, viď, Lukáši. Je to třeba včera. Ty jste je včera? No, uh, jenom byl. Já taky. Včera, včera jsem jenom byl. Včera jsem jenom byl. Takže to, a to asi nedopátráme, to jíme, ale moje teze je takováhle, že to bylo. Exčlen prostě. No, nie, dobré, že jete, lebo je to zdravé. Áno. Obe kapely majú zaujímavé názvy. Edmond Valls evokuje niečie meno a priezvisko a Durmandov, nejakú netradičnú hračku. Mohli by ste, prosím, posluchať a objasniť, kam ste merili pri vymýšľaní týchto názvov? Ja bych chcel za prvý říct, že Durmandou sa nevymyslel ja. <laughs> Ani bych to nevymyslel, takže prostě to, to tady na klukách prostě, aby ste k tomu vyjádřili. No, protože že to vymyslel, že? Takže to asi mě ne. Co to oh, děláme? Jak to bylo? tak v podstatě tenhle název se vymyslel s Pavlem, s bývalým členem e V jedné novopatské putice, kam občas třeba já nevím, jednou za půl roku zajdeme, když je třeba volná chvíle. A... a v podstatě to vzniklo asi po deseti pivech a řekli jsme si, jo, to bude dobrý, to bude šlapat. Aha, já, to, ale význam, že by to měl nějaký význam, jako čaje nepijem nějaký durmanový a to z báby se nehrát, <laughs> Jsme si, my jsme si do dneška mysleli, že to je nějaké, že jste viděli nějaký hardový jako privátní video. Jirko. Proč já nevím? Ne, ne tak je, asi tak to nevím. Já přece ne, vůbec ne? nejsem feťák. Ale... <laughs> no dobré, tak povedz tě ví. To je asi postava z knihy, která se jmenuje Mravenci. A je to autor... <laughs> jo, tak. A vás inšpiroval ten člověk? Je to autor encyklopedie v té knižce. Sám on tam nevystupuje, ale jsou tam jakoby tu knihu provázejí úryvky z jeho Encyklopedie, které zněly chytře, a my taky chceme znít chytře. Tak si to pojmenovali takže my sme deliňáci, aby ste intelektuálovať. V je dobrý Je to zaujímavý koncept. To má naplno k tomu aj nejaké k tejto tematike, no. alebo? No. No. No. No. No. No. No. No, Anian no. No. Okay. No, dobre, tak na záver tohoto prvého hovoreného vstupu vás ešte poprosím, povedzte poslucháčom, prečo by dnes večer o tej pôl deviatej mali rozhodne stať nastúpení v Clube. Tak mu firko. Já to musím rozmyslet. No, protože tam budeme hrát. Jo. <laughs> jeli jsme sem 400 km skoro. A protože to prostě uh. bude to dobrý no. A my jsme třeba nějakou dobu nehráli, a docela se sem těšíme. A, a to myslím si, že se nebudeme opravdu flákat na tom pódiu. A, a chceme ukázat, co se prostě hraje v Českém ráji. A my jsme hráli třeba ve středu na zkoušce. A... Bolo to fakt dobrý. to, <tíž> <Ja, tíž> ja, to chceli ja, skúsiť ešte ako pred nekým. Jasné. Ja si to, to, <tíž> to má smysl hrať ešte. Jo? <tíž> ja si myslím, že zmysel to má. Keď chcete si vypočuť naživo kapely Edmund Wells, Durman Doll a Mind Gap, tak určite tam príďte o tej pol deviatej a my teraz vám sprostredkujeme cez rádio kapelu Kdo pôjde prvý hrať je nazvučený. Tak, tak Takže počúvajte nás, rádio. Čo, pomalšie, trochu asi nie, ja som sa potom tak rozbehla, či... Wow, to bolo veľmi skoro, keď tam prišiel. Right. on wow. Woo! Songa název sami. což si píseň bude instrumentální, protože hrám i instrumentální písničku, i se chystá nová instrumentální píseň. A tohle jinak zpívá Matěj Čecha na té naší slavné desce. Dnes se název v uvědomění, takže dnes ve verzi instrumentální. Teraz ideme rodovať. Čaute, sme v druhom hovoravom vstupe v relácii s Edmond Wells z Čiech a z Durmando, z Čiech, ktorí dnes zahrajú na akcii Under the Sea 1 v Artklube. Práve dohral Durmandol, takže paráda. Akože pre mňa určite. A prvá otázka druhého hovoreného vstupu mm, s týmito kapelami sa bude zase týkať dnešného pripraveného lečeného koncertu v Artklube. Ako vy, ako muzikanti, vní, vnímate koncerty, čím sú pre vás obidve kapely? Tak Libuno, čím je pro tebe koncert? Poďte všech letech. Poďte všech letech. Poďte všech letech. Koncert. Dostaneš sa medzi ľudí. Původně jsme chodili hrát fotbal, víte, ale jsme si řekli, že bys promovil nějaký něco začít. Jo, jo, jo, on Ale jo, je tak tyhle, aby se to nějak šteluje ta muzika a pak jim už ještě lidem předat, no. Jo, pro mě to je prostě to hmm. totální relax, zapomenout na všechny prostě problémy. O tom to ani nejde, při na tom pódiu nemyslíš na to, tyho, že mám rozbitý auto nebo zdobí dítě nebo něco takového. To máš v pondělí objednávat. myslíš ale jenom pro že že bys tak... <laughs> Ne, prostě, když jsem na tom pódiu, tak to ze mě prostě spadne a valím to, to za sebe a jsem rád za každý koncert a za každý <laughs> vydařený se zpětnou mazbou těch fanoušků, obzvláště, že jo, to prostě tě a. A prostě cítíš pak, že máš jako, fakt to dělat dál. Jsou no. špatný koncerty, že jo? Tak wow. tisíc kilometrů, kilometrů za ničím, ale to prostě musíš přejít, protože jinak se ta muzika jako nedá, nedá dělat, jako jo. No, takže asi takhle. Prostě. No? Tak my dúfame, že ten dnešný koncert, ktorý odohráte, že bude ten pozitívnejší, e, že vás tí ľudia dokážu naozaj nabiť, že prídu. E, my dúfame. A teda týmto chceme aj vyzvať poslucháčov, že keď počúvate náhodou a ešte ste sa nerozhodli, ja dobre nepočujem, lebo som kameroval pri odposluchu, ale napriek tomu to bola vymakaná muzika, páčilo sa mi to, som zvedavý na druhú kapelu, už teraz sa teším. No ale no, naspäť teda k otázkam. Kapela Edmond Wells má za sebou dva albumy, ex animo, a The Act of Listening. Durmandol má za sebou album jeli dáno. Mohli byste něco povedať k těmto albumom? Jako vznikali, jak z těch natáčali, tak tu omáčku okolo toho. Tak Jurko, vy tam máte víc, tak povídaj. No, máme toho víc. <laughs> Nám se to přivodilo tak, že my jsme udělali, co jsme se mysleli dohromady, tak jsme první materiál udělali poměrně rychle. My jsme během tří měsíců třeba měli možná osm věcí. A pak jsme se rozhodli po nějaký době, já nevím, po jaký době, po čtvrtě po, po roce, roce možná, že to, kdy natočíme nějakou desku. Máme kamaráda Hugo Trkal, který hraje v Morokojení, tak v Hobsparty, který natáčí, tak nám slíbil, že nám, co jsme se dohodli, že to uděláme společně. A spoustu jsme se toho naučili při dělání toho prvního epíčka. A při natáčení exanimo toho druhýho, tak tam jsme už věděli, co dělat nemáme tak jsme se ho pokusili prostě udělat líp a v ní myslím si, že se nám to podařilo to prostě posunout zase voligu dál a další desku jsme chtěli zase posunout. Prostě. Máte líp, už ne? na planě něčo? A teprve dáme nový materiál. Čiže ani dnes na koncertu nebudete hrát nič nové asi, teda iba tyto veci z tých z albumů, či... Možná máme rozdělanou jednu věc která ale zatím je v instrumentální podobě, ale možná, že ji tam pošlem, no. My si ji vyřmem, hele. Už jsme o tom mluvili, že bychom prostě zkusili, ona je dobrý občas ty věci prověřit naživo, ještě no, dřív, než, než ještě <laughs> je natočíme, Sýkovi. tak prostě zkusíme jí dát a třeba na základě reakcí prostě to je s ní ještě něco uděláme. Máme se zelíčko ještě. Dobr, durmando. k tomu něco, k tomu nahrávání. Nahrávání, náš. Jelikož uh, Hugo trkal je i náš, kamarád, tak I my jsme, tak jsme jeho tak využili vlastně, uh, jeho služeb a vlastně vznikalo to, vznikalo to uh, m, strašně dlouho no, tuto album a, a to nahrávání pak v finále, v finále trvalo nějaký dva dny zhruba, jsme to vlastně nahráli, zaznamenali všechno. K těm věcem... To <laughs> tomu něco rozumí. Co jste, co jste slyšeli, tak ve smyslu, jsou, jsou tam vlastně skladby ještě z doby, kdy s náma hrál Pavel Kuhu, ex-kytarista. A no, té skladby jako takový bych spíš asi se obrátil, na ho no? Jsou to jsou to jsou to takové tady. No? A tak skladby jako... Prostě to je nahraný a... Tak Ne, tak jako určitě ty písničky jsme vytvářeli jako celek společně, že někdo přinesl nějaký riff a chtěli jsme si to prostě zaznamenat a... a jako, dá se říct, že to jakoby, trošku už, ta tvorba se hrajeme, ale je to už s tím exčlenem. No, máme tady Yardu, prostě... tak už jakoby, taky jsme teď nové dál a už se těšíme na no, to, budeme nahrávat ty tady. nové věci. No, Ty, když si ty tři písničky a teď bys třeba vzal nějaké další dvě, skoro tři, co tyhle by vznikly, tak je to zase jakoby trošku jakoby něco jiného. A je to samozřejmě tím, že kola už není na ty base, ale že může vniknout na té což je jeho nástroj. A prostě na basu hraje basák, jo, jo, takže se to prostě posunulo právě k té větší propracovanosti, že každý už je na tom nástroji, který, jakoby, pro který si myslím, že je stvořený. Takže tam sa to posunulo u nás usadilo sa to sa no usadilo to prostě už ten taký rozvrkočený a koláne hrajie na basu tylko bez nutnosti Jasne. ale jo, už to dostalo ten ten rád v tej kapele bolo to aj vidieť, bolo vidieť že no. si naozaj no, no. v tom a presne takže tak asi tak no, určite určite <laughs> <laughs> a podobná otázka ako na Edmon Wells plánujete aj vy nejaké nové Niečo vydať alebo tá nespo spôl... vlastne vlastne v tej stejný fáze ako no Se ne, příští rok, příští rok něco vyleze, si myslím. Je nová tvorba. Spíš k podzimu už jsem v takové fázi, že se připravuje na bakalářku. Nebo už ale dělám bakalářku. Yeah, Takže yeah, prosím, yeah, nejde nejde, ještě A ještě studuji, no, A studuju já jsem však jako, to, si to trošku komplikuje, ale prostě příští rok ty čtyři songy budeme schopni nahrát. Jako. Když to bude za tak to, to bude za rok, ale příští rok to myslím, že bude... bychom nějaký materiál už máme. Danej no. dokupy, akorát ho nemáme <laughs> naučenej. Já, Jakoby, nápady jsou, ale ta realizace to je stížná. jak třeba vytíženosti pracovní, tak i studentskou. Prostě. Jo, i to takhle. Ešte ma napadlo, vy ste spomínali, že ste nahrávali v rovnakom štúdiu, keď som to dobre pochopil, ano. tak v súvislosti s tým sa chcem opýtať tie lázně Belohrad a Nová paka to je blízko seba. 12 km. Je no preskopá to... čo... sa. Tak už viacero vecí mi sa pada, ano. Tiečky, ktoré sú v Dvožicích, čo je teda blíž Lázne, Belohrad, ale všetko to je vlastne podkrkonoší českej ráj. Jasné. Prostste sa dá říci. Toto to mi uniklo? Ja som nešiel na Google Maps a nepozeral som si to, No, no. Takže opravdu sousedí, No, asi no. My se známe mimo zub muziku, už dlouho. Mimo tak. A že jo. to, že ty si. To bych do vás Právě chodíme s cirkou, jo. První čtvrtka. čtvrtky, Ale chodíme, pojďme, já bych kromě nechce. Mič? To, co je napišant. <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> uh, Podmej k textom lebo Durmandole mají české texty ano, v českom ano. jazyku a Edmond Walls, Wales, pardon, zase v angličine, tak by mě zaujímalo, že prečo? prečo? je tomu tak? No, tak a o čem jsou ty texty možná? Já tato? anglicky umím tak jako, prostě, please don't shut me, nebo něco takovýho. <laughs> a, a have a nice day, takže prostě, no ne, já prostě miluju češtinu a už od malička jsem, jako rád psal si takový svoje myšlenky různý, některý i děsivé. A to měl jsem děsivý slohovky na základce, dost. A, no já jsem takový zadumaný, ale prostě češtinu prostě miluju. A, takže chce by tomu bylo rozumět, samozřejmě si to musíš přečíst, že, že tohle projevo není extra rozumět, že, a, a ty texty jsou, no, jsou, dost emotivní, někdy možná moc ponurý, ale já jsem, říkám, taková prostě asi osobnost. Ne jako, ne že bych byl úplně jako nějaký devkař, to ne, ale Mm, takhle, některé ty, ty příběhy jsou vymyšlení, které jsem zažil, že jo. A se vlastně nějak točí všechno okolo lásky, že jo, i když je to prostě metal, <laughs> <Jak já> říkám, <laughs> tak je to stejně o lásce prostě, že jo. A říkal některé ty texty, co jsem, tak to je ze života, to jsem prostě zažil z toho nějaký prostě bolesti, strasti, vize, prostě a něco prostě vyšlo z mý chorý mysli prostě, co jsem si dokázal prostě představit třeba prostě jdeští, že jo. Ne, já jsem fakt nikoho nezabil, a jo. A to je vymyšlený. A já jsem fakt nikoho nezabil. Ale to je to, to je prostě vymyšlený text třeba o klukovi, který se narodil a věděl, že prostě jednou někoho prostě zabije a nemůže s tím nic udělat ať se děje, co se děje a že to stejně jednou prostě udělá, takže asi takhle, no. Vím, že to je trochu děsivý, ale, <laughs> je, je. ale je to u vás. to Jo, to i u <laughs> Edmond Rizmond Wells, taky 14. chorá mysl. <laughs> Rozhodně. E, já jsem zvolil anglištinu prostě z toho důvodu, vlastně já mám češtinu taky moc rád, jo, ale v, vlastně drtivá většina muziky, kterou poslouchám, tak je v angličtině a prostě jsem zvyklý tu anglištinu kolem sebe mít a bylo to jeden z prostředků, prostě můžu psát texty, můžu psát buď česky nebo anglicky a prostě jsem si zvolil angličtinu, protože to bylo z nějakého důvodu, mi to přišlo prostě správný a i jednodušší. A co se významu týče, tak třeba na první desce, tam to je, zatím už si dávno nestojím, to, prostě, to bylo takové plácání do vody spíš. Vyvodníč Amaleta, Ex Animo, tam už jsem se tomu snažil dát nějaký koncept, který vzniknul v podstatě hlavně, když jsem byl v zahraničí, kdy jsem e, vlastně zatoužil potom si jednou složit píseň, Uh, jednu třeba, ve který bych si sám sobě připomínal nějaký věci, jak vlastně jsou, abych na to nezapomněl. A nakonec jsem tuhle myšlenku převedl do čtyřech věcí, které jsme nahráli s Edmondem a každá ta věc se zabývá nějakým jiným uh, konceptem, o kterém jsem přesvědčený, že prostě v takhle to ves, nebo takhle ten vesmír funguje, takhle to je a já tomu věřím a občas na to zapomenu, takže si prostě uh, potřebuji mít <coughs> nějaký médium, jako je prostě teďka zrovna ta deska, řekli, že si to můžu znovu pustit, abych si to připomněl. Prostě, že to, takhle já tomu věřím. A teraz vlastně to, o čem rozpráváš, to je to, co jsem vzpomínal na tom benzolně, že to tam ty rozpisy? Mm, tak, to je hodně zjednodušeně. Když to CD vyšlo, tak jsem k tomu napsal poměrně rozsáhlý, rozsáhlou slovou práci a každou písničku jsem popsal, o co, se v, o co se v ní jedná. A určitě to je někde i dohledatelný. Třeba i v, na to na benzódu v histórii, nikto to tam určite bude. Pokud to niekoho zaujíma, chce do toho podúžiť hlouběji, o co, co sa jedná, tak to tam je. No na to určite zaujíma, osobne, ako neriešim, tak to osobné veci, ale aj odporúčam posluchačom Rady Bunker, aby si to naozaj pozreli, lebo je, sú to veľmi zaujímavé veci a preto vlastne som to aj vypichol, že som sa na to pýtal. Uh -huh. že Ja som sa chcela spýtať, kto robil obal albumu Jelidáno. A čo vyjadruje, ak niečo vyjadruje? Ten název? Mm, ten, obal. O, ten obal. Jo, obal, obal, jo. No tak to vy mi to, to, to no, tak obal. To je rbikona. Oni si všichni v tom jako hledají nějaký hrozně hluboký kontext, má nějaký jako hlubší smysl a to bylo úplně primitivní, a jen sam A to řekni, řekni, jednou, to řekni s tou Afrikou. S čím? <laughs> s toho kterou opravdu je, prostě. Já, já jsem, jsem jenom no tak, takhle jako z Prahy autobusem domů a stáhnu jsem si se nějaký pro, program, který, do kterého se zadáje různý algorytm a papivákový různý faktály a různý takový jako barevní vzorce a různě nějaký barevní tvary, tak jsem to tam prostě nasázel udělal jsem jich asi 10, vybral to nejlepší, pak jsem do toho nasadil Darmandole a bylo to hotové. No. <lýstvíc> <Taky je lýstvíc> pak jsme, jsme vlastně, když jsme ještě řešili ten buklet, tak tady kluci jako hrozně, že něco dají dohromady, něco vymyslejí v finále, to samozřejmě uslo, tak jsme řekli máme tohle, tak to tam použijeme, tak jsme to tam sadili a ale já, já, já, já jsem svůj práci spojil ale no? do další dnesky to bude života, panem pan, pan, pan, kamomotaná Stavou, zvučí, měl jste jste jenom jenom měli měli, měli, měli jsme nápady jen tak na papíře uzení analyzoval. A Maša tam ještě jako světlo se tam. Ale Když bude chuť, tak se k tomu zaspátíme. No myslím, že keby nejaká slečna tak moc neznala hudbe, si vyberala podľa albumu, lebo je veľmi pěkný, mi sa páči, že mám estetické vnímanie. Tak by bola veľmi prekvapená, keď by si opustila. A požadovaný ne. Áno. Jak to má Kristóf, práve. Ako srdcebíder, ako to mají krásne barevne, taky sa nám to strašne líbilo. To to říkáš, ty vlastne dúfalo, že to bude něco inýho. Ty znamýváš ako Kažký... No tak No ale finálne, sa nám Lukášu vlastne ten... líbil, tak sme ho... Je to dobré. Dokonal... tak sme ho no. no. spomínali sme teda albumy doteraz, kapiel, ktoré isto bude možné kúpiť dnes večer na koncerte, ale pre prípad, že si to niekto pustí túto reláciu zo záznamu, tak by ste mohli povedať, aké promo nástruje, ako kapely využívate a kde je možné zohnať vaše albumy, také promo si spravte. Ja nic je no my nekoukejme. Iba na koncerte, čiže? V podstate jo, nebo nám nikdo môže napsať a my to pošle. Máme mm. dokonce i trička. Jasné. Takže... trička nemáme. A my ho... Máte obidve kapely Facebook, takže... to no, no, určite. Vy si si to nekoupil? No, ale už není XL. Bendkamp. Ty jsi to už trošku na Bendkamp, jo. jo, konečně. Jo, zadarmo je kestaření na Bandcampu. Na všem taky teda. Zadarmo je jo. Zadarmo je jo. Samotný stojí padec, což je náklad. 30 korun tam taky si už Náklad z toho CDčka, ne toho nahrávání. Ať to nemá kam chodit ty peníze. Naše stojí 40, ale můžeme tam o Už méně. Má to 30, než povědět. Už 30 třicet, třicet. <laughs> třicet. Třicet, ne, vždycky stále 30. A on Já to predávám 40. To vždycky. Vždycky, když to prodáváme, tak, tak těch lidí nás jako, líto, tak nám dávají třeba 50, 60, si to. Ej, Jury s mi tady že to to Já jsem si ho chytný mrdštu, já mám <laughs> tak. fajn. Čo milujete na muzike, ktorou spolu vytvárati? Mm -hmm. Co nejvíc, úplně. Energie, jako, jak to je propojení? To myšlení Já Je prostě koncert, no. jako, ne, A vytváření nových písníček. To mě baví, když je nová písnička, zvítal, tak to... no? Tak no, to hrát tak, nový věci. To je, to je fakt asi úplně nejvíc, když se tvoří nová věc a když poprvé s tou nervozitou s ní vyjdeš na to pódium. A... Ale máš pocit, že to je to nejlepší, co do udělal. Vždycky věříš, že no, to no, v tu, v tu nejnovější písničku věří, no. že je úplně ta největší pecka. A když proto se tady hraje tuk... maká to potom. No. Nejnovější věc nehrál <laughs> Já jsem jich chtěl hrát, ale... <laughs> Ty jsi na pumpě, prostě říkal, že budeme hrát study. <laughs> Tohle byste řekli, že byste to řekl ve světu, vážně budeme hrát spolu. Necháme si to <laughs> do toho to Přesně tak, zahradě no. předvěd. To je přece budu... ten důvod, proč by měli přijít do toho Artu, protože no, ta nejnovější písnička zazní tam. Tu, který nejvíc verje. Prosypá. Nemý do hraje, musím sám. Tak my na záver relácie vždycky zvykneme v bunkri dávať kapelán priestor pre vyjadrenie, kde môžu povedať čokoľvek, čo sme sa možno neopýtali, alebo prípadne hocičo, čo máte na srdci. Poprosím vás teda, okrem toho, že pozvite si ešte prípadne nerozhodnutých poslucháčov na dnešný koncert a k tomu, keď chcete, tak doplňte aj pár slov hocičo. Nech se páči, je to přístroj, koho Chodíte vás... na koncerty. <laughs> jo, no nejenom na naše, na to, to je asi pravno. Prostě Nenadávejte doma, že se nic neděje. Přitom se děje. No, nenechte prostě kluby ve svých městech tím, že tam prostě nechodíte. A, že už a chodíte, se, chodíte se nalévat a chodíte v, v 10.30 v na koncerty a chcete chodit zadarmo. A jste našetovaný, že po vás ještě někdo chce třeba 30 korun za poslední kapelu, protože to tak, jako, tak to jako nefunguje, no. Takže šedesá prostě... korun za čtyři kapely. No, no, takže prostě chojte na koncerty, je to jedno jestli to je prostě funky nebo grindcore, ale prostě... Mějte chuť na, na to, protože Pojďte, no. lidi Pojďte. do toho dávají nějakou energii a... A bude hrát, hrát, může... hrát, když je Petičená kapela hraje pro čtyři lidi, tak to, to prostě je takový kopak dílů. Já jsem to zažil. Já jsem to zažil. Já hraju dlouho, já jsem to zažil. Já, já jsem to, to taky zažil. Všichni jsme to zažili, my jsme to s Hinkem spolu zažili asi před šesti lety, kdy jsme no. jeli. Bolo hromný kultúrák, Úplne no. největší kultúrák a nebol tam vůbec nikdo. Proste <laughs> doš, došlo by sa tam 15 týdí. Zavučí a i ten budeš šel. <laughs> <laughs> <laughs> Takže proste chodíme na konci. A čo tak, sme jeli že... sa spoždením a jeli sme na tom... no, to. No, má to proste smysl, si myslím. Jedna kapela, ktorú sme tu mali, volá sa Blues Riders, to sú bratislavčania, hrajú taký blues, oni tomu hovoria, že hráť presilovku. silovku. No. Zdež <laughs> no. <laughs> <S samým úplný. laughs> nerady hrajú presilovku. <laughs> Takže takhle. No. z sme zdaleka, tak budeme rádi, když tam, tam proste přijdu nějakých lidí a to poslechnou si, jak to, jak to chodí u nás. A stavej no. si za nám a pozdravej třeba. A koupi si tu placičku třeba. Nebo tričko Edmond vás. Ale... Nebo tričko Edmond. Sadéčku Durmondo. Tak my vám teda ďakujeme za účasť u nás, v rádiu Bunker, sme veľmi rádi sme poznali. Ďakujeme. Ďakujeme A držíme palce samozrejme na koncerte, aby sa podarilo presne tak, ak si to všetci Jo. Dobre, čo? <laughs> jo, jo. Ďakujem. A za tým Rádia Bunker sa lúčia moderátori Eva a Palo. Čaute. Dohoj, dohoj. Majco, Váňo, Jožo, Jano. A boli tu s nami aj chalani z Fishart Collection. Takže bolo nás tu naozaj veľa. Majte sa dobre, čaute. Čau, čau, čau. A čau, to Čau, mm. čau, čau. Rádio Bunker. No. A jak to tu ako funguje, Teraz to rádio aktivuje? Môžete to vypadnúť. <laughs> Yeah. Okay. What's wrong with you? Hey, let's